Dormi, dormi, nu este carte în lume din care să înveți ca viața preț să aibă și moartea să aibă preț. Deci, aruncând în laturi acele mii de cărți care privesc viața din 40 de părți și cred cum că o lume, o inimă se schimbă cu dezlegări ciudate și cu frânturi de limbă, astfel rămasam singur ca o eu în viață. Lumina frumuseții, Puterea și dulceața, Petece de gânduri în greul colb Al școlii, în literele strâmbe Și în urmele de moli. Trecu pe dinainte mușoară Umbra sorții, căci am simțit Durerea și voluptatea morții. O, cât ești frumoasă! Cum dormi așa de blândă! Te văd cu ochiul lacom Și inima flămândă. Încet pășesc pe vârful picioarelor spre tine, Nu am atâta vină pe câtă port durere, Căci nu mai sunt nimica, nu sunt stăpân pe mine, Pătruns ca de o durere, de patimă mă ține, Ea a intrat în mine ca un demon străin, De nu mă mai cunosc, eu sunt unealta ei, Eu sunt nimic și ea e tot, De sunt salvate. Și ce sunt eu de vină, Că-mi de sete, De o rază de lumină din ochii tăi, De vină, că inima mi-e grea, De suferinți și lacrimi și de iubirea mea? O, dăruiește-mi o rază din ochii tăi cei sfinți, O, marmură, ai milă de amele rugăminte. O, farmec dulce al umbrei de suprasfintei marmuri, Dormi, dormi, căci visul e o viață, Cum viața e un vis.